В понад глибокому океаничному середовищі, де екстремальний тиск спричинився до перетворення початкової породи шляхом сплавлення абсолютно різних несумісних металів. Толон замислився над почутим: маріанська западина за вглибшки сім миль була одним з останніх малодосліджених регіонів планеті. На таку глибину намагалися опуститися лише кілька апаратів роботів, та й ті зламалися задовго до того, як досягли дна. Тиск води в цій западенні був страшний. Неймовірні – 18 тисяч фунтів на квадратний дюйм у порівнянні з цього-навсього 14-ма фунтами на океанській поверхні. Океанографи й досі мали нечітке уявлення про геологічні процеси, що відбуваються на такій глибині. Тож полот вважає, ніби морянська западина здатна виробляти камені з хондроподібними вкрапленнями? спитав Толанд. Ця теорія досить непевна і нечітка, відповіла Ксавія. Вона навіть опублікована ніколи не була. Я випадково наштафнулася в інтернеті на особисті нататки Полока, коли досліджувала взаємодію рідин та кам'яних порід для нашої майбутньої програми, присвяченої мегаплюмам. Інакше я про неї так нічого би і не дізналася. Ця теорія ніколи не була опублікована, втрутився в розмову Корки, тому що вона просто сміховинна. Для утворення хондр – Потрібна висока температура. Тиск води ніяк не може перейнакшити кристалічну структуру каменю. Тиск, між іншим, є найбільшим чинником, що спричиняє геологічні зміни на нашій планеті», – огрізнулася Ксавія. «А якщо такої дрібнички, як метаморфічна порода? Це ж геологія для початківців?» – Коркінев доволено скривився. Золанд розумів, що Ксавія мала рацію. Хоча висока температура і відігравала роль у деяких аспектах метаморфічної геології Землі, більшість метаморфічної породи утворилася через екстремальний тиск. Хоч би яким неймовірним це не здавалося, камені глибоко в земній корі зазнавали такого тиску, що більше скидалися на желеподібну масу, а не на тверду породу. Вони ставали еластичними і при цьому зазнавали хімічних змін. Але все одно теорія доктора Полока здавалася притягнутою за вуха. «Ксавія», – озвався Толанд, – «я ще ніколи не чув, щоб лише тиск води міг змінити хімічний склад скельної породи. Ти гіолог, що це на те скажеш?» «Так», – відповіла Ксавія, гортаючи свої нотатки – Схоже, що вода і справді не є єдиним чинником. Вона знайшла цитату сполока. «Океанічна кара в Маріанській Западині, яка і так перебуває під величезним гідростатичним тиском, може зазнати подальшого стиснення в результаті впливу тектонічних сил у зонах розломів». «А як же?» – подумав Толанд? Маріанська западина, окрім того, що на неї тисне стоп води 7 міль заввишки, її ще і зоною розлому, тобто лінію стиснення, де зіштовхнулися одна з одною тихоокеанська та індійська геологічні плити. Сукупний тиск. Міг сягти екстремальних величин, тому навіть якщо там і були хондри, то шанси на їх знаходження майже дорівнювали нулю через те, що цей регіон був віддалений та небезпечний для дослідників. Аксавія продовжувала читати. Сукупний гідростатичний та тектонічний тиск потенційно міг перевести кору в еластичний або навіть напіврідкий стан – Таким чином дозволивши легким елементам сплавитися в хондроподібне утворення, існування яких вважалося можливим лише в космосі, Коркі закотив очі. Це неможливо. Толон поглянув на нього і спитав, чи є якісь альтернативні пояснення наявності Хондр у камені, які знайшов доктор Полок. Певна річ. вигукнув Коркі. Полок знайшов справжній метеорит. Метеорити постійно падають в океан. Полок не запідозрив у цьому камені метеорита, бо за роки, проведені на морському дні, вода вимила кору плавлення, і він став схожим на звичайнісінький камінь. Корки обернувся до Ксавії. Цікаво, а чи вистачило у Полока клепки замірити вміст нікелю у цьому камінці? Уявіть собі, що вистачило відказала Ксавія, і знову погортала сторінки. Ось Полок пише. «Я подивом виявив, що вміст Нікелю не вкладався в прийнятні рамки середніх значень для породи метеоритного походження, хоча величини були навпрочуд близькими». «Наскільки близькими?» занепокоєно спитала Рейчел. «А як узагалі можна переплутати підводний камінь з метеоритом?» «Ніяк», – похотала головою Ксавія. «Я не геолог-хімік, але, наскільки мені відомо, між каменем, який знайшов полок, та справжніми метеоритами існують великі хімічні розбіжності». «А що це за розбіжності?» – настійливо поцікавився Толанд. Ксавія втупилася в якийсь абзац у своїх нотатках. «Якщо вірити написаному...» Найголовніша розбіжність полягає в хімічному складі самих хондр, у яких різниця співвідношення титану і цирконію. В океанських хондрах частка цирконію в цьому співвідношенні була надзвичайно низькою. Вона знову поглянула в нататки. Ага, ось, лише дві частини на мільйон. Дві частини на мільйон, вирвалося в корки, але ж у метеоритах воно, «В тисячі разів більше!» Так відповіла Ксавія. Саме тому Полок і вважає, що цей камінь – не космічний прибулець. Толон нахилився до Марлінсона і прошепотів. А «Анаса часом не здійснювала вимірів співвідношення Титану і Циркунію в метеориті, знайденому в льодовиковому шельфі Мілна?» «Звісно, що ні» сказав Корки. «Ніхто ніколи цим не займатиметься, бо це все одно, що дивитися на автомобіль, а потім узятися вибірювати хімічний склад його гумових коліс, аби пересвідчитися, що перед нами дійсно автівка». Толант зітхнув і перевів погляд на Ксавію. «Якщо ми дамо тобі камінь з хондрами, ти зможеш визначити, вони метеоритного походження – чи аквіонічного, згідно з теорією Полока. Ксавія знизила плечима. «Гадаю, що зможу. Електронний мікроаналізатор упорається з цим завданням доволі точно. А про що взагалі йдеться?» Толланд повернувся до астрофізика. «Дай їй камінь!» Корхі неохоче видобив з кишені уламок метеорита і віддав його Ксавії. Узявши плаский диск, вона спохмурніла. Пильно придивившись до опаленої кори, а потім до скам'янілих решток, Ксавія аж рота розкрила від подиву. «Господи, милосердний!» – вигукнула вона, різко підвівши голову. «А це часом не частина?» – «Так», – підтвердив Толан, – «на жаль, так воно і є». Гавріель еш стояла на самоті у своєму офісі і міркувала, що робити далі. Менш ніж дві години тому вона залишила штаб-квартиру НАСА, згоряючи від нетерпіння повідомити про шахрайство Кріса Гарпера супутником-сканером. А тепер її ентузіазм майже випоровся. За словами Іоланди, двоє незалежних репортерів ABC підозрювали сенатора в тому, що він бере хабарі від фонду «Космічний кордон». Більше того, тільки-но Габріль дізналася, що сенатор насправді знав, що вона проникла до його апартаментів під час зустрічі з представниками фонду, але нічого їй про це не сказав. Габріль зіткнула. Таксі вже давно поїхало, але хоче вона могла викликати ще одне за кілька хвилин, Габріль знала, що їй спершу треба дещо зробити. «Невже я і справді це зроблю?» Габріельна хмурилася, розуміючи, що вибору немає. Вона більше не знала, кому довіряти. Вийшовши зі свого кабінету, вона повернулася до секретарського вестибюлю і пройшла до широкого коридору з протилежного боку. В дальньому його кінці віднилися масивні дубові двері сенаторського кабінету з прапорами по обидва боки. Один – державний прапор США, а другий – прапор штату Делавер. Його двері, як і більшість дверей сенаторських кабінетів у цьому будинку, були підсилені стальною арматурою і замикалися на звичайний ключ та електронний, а на додачу ще й були оснащені системою сигналізації. Аврель знала, що коли їй вдасться хоч ненадовго проникнути до кабінету, то вона отримає відповіді на всі запитання. Підходячи до важких дверей, Габріель не плекала ілюзій, що зможе їх відчинити. Вона мала інший план. За десять футів до кабінету Секстона розташовувався жіночий туалет, і вона звернула туди. Лампи денного світла увімкнулися автоматично, різко зблиснувши на білих кахлях. Габріель на мить зупинилася і поглянула на себе в дзеркало. Як і завжди, Риси її обличчя були м'якішими та ніжнішими, ніж вона гадала. Майже витонченими вона почувалася набагато сильнішою аніж виглядала. А ти впевнена, що готова це зробити? Габріель знала, що Секстон нетерпляче на неї чекає, аби вона прояснила йому ситуацію з супутником-сканером. Але, на жаль, вона розуміла також, що Секстон її сьогодні свідомо обдурив. А Габріель еш не любила, коли її дурять. Сьогодні увечері сенатор дещо від неї приховав. І тепер питання полягало ось у чому. А скільки він однеї приховав? Відповідь на ці запитання була в його кабінеті. І вона це знала. Просто за стіною цієї вбиральні. «П'ять хвилин», – сказала Габріель сама собі, збираючи докупи решутість. Підійшовши до підсобки, вона простягнула руку і понижпорила подвірку. На підлогу впав, дзенькнувши ключ. Прибиральники у комплексі імені Філіпа Гарта були державними працівниками і кудись безслідно випаровувалися щоразу під час страйку чи якоїсь іншої акції протесту, на тижні залишаючи туалет без паперу. Жінкам, що працювали в офісі сенатора, така принизлива ситуація набридла. Вони взяли справу в свої руки і забезпечили додатковий ключ на випадок крайньої необхідності. «Зараз саме такий випадок», – вирішила Габріель. І відчинила підсобку. Інтер'єр був захаращений швабрами, щітками, на полицях лежали туалетні папіри-серветки. Місяць тому, коли Габріель шукала паперові рушники, вона зробила одне незвичайне відкриття. Не маючи змоги дістати рушник з верхньої полиці, вона спробувала збити його кінцем швабри і при цьому разом з рулоном збила одну кахлю зі стелі. Коли ж вона здерлася нагору, щоб ту кахлю так сяк примостити на місце, то почула голос сенатора Секстона – Почула чисто і чітко. За відлунням вона зробила висновок, що то сенатор про щось розмовляв сам з собою у своїй вбиральні, яку, вочевидь, від цієї підсобки відділяла лише стінка з плиток, що легко знімалися. І сьогодні, прийшовши сюди зовсім не за паперовими рушниками, Габріль скинула себе туфлі, видралася нагору по стелажу, вийняла кілька кахляних плиток і підтягнулися на руках. Зараз немає часу перейматися питаннями моралі, подумала вона. Цікаво, а скільки державних законів та урадьових актів я зараз порушу? Спустившись крізь отвір біля стелі до приватного туалету Секстона, Габріль стала ногами в колготках на холодний керамічний унітаз і зіскочила на підлогу. А тоді, затамувавши подих, увійшла до кабінету Секстона. Під ногами відчувалася м'якість і тепло розкішних килимів зі сходу. А за 30 міль звідти, над гострими вершинами сосен, північної частини штату Делавер промайнув чорний штурмовий елікоптер Кайова. «Дельта-1» перевірив координати, занесені в систему автоматичної навігації. Корабельний передавач та телефон пікерінга були зашифровані з метою захисту змісту розмови, проте Дельта-1 і не збирався перехоплювати зміст, коли за допомогою імпульсного сигналу зафіксував дзвінок рейчел судна. Супутникова навігаційна система та комп'ютерна тріангуляція робили фіксацію координат передавача значно легшим завданням, аніж розшифрування самої розмови. «Дельта-1» завжди втішав той факт, що більшість користувачів стільникових телефонів і гадки не мали, що кожного разу, коли вони здійснюють дзвінок, державна станція підслуховування, якщо й дадуть відповідне завдання, запросто може визначити їх місцеположення будь-де, з точністю до 10 футів. Про цю невеличку послугу в рекламі телефонних компаній чомусь не згадувалося. Тому сьогодні, маючи частоту прийому стільникового телефону пікерінга, підрозділ «Дельта», легко міг визначити координати вхідних дзвінків. Тепер вони летіли просто на ціль, до якої залишалося 20 миль. «Парасольку увімкнув», – спитав «Дельта-1» у свого напарника «Дельта-2», що сидів за радаром та системою озброєння. «Так, очікуємо дальності 5 миль». «П'ять миль», – подумав Дельта-1, – «ефективно використати систему озброєнка Йови він міг лише в зоні дії радара цілі». Дельта-1 не сумнівався, що хтось на борту гої зараз нервово стежить за екраном радара. Їм дали завдання знищити ціль так, щоб вона не встигла послати сигнал допомоги по радіо. І це означало, що вертоліт мав підкрастися до судна, непоміченим. Коли до цілі залишалося 15 миль і ще поза зоною дії радара, Дельта-1 несподівано відвернув гелікоптер на 35 градусів від курсу. Піднявшись на висоту 3 тисячі футів, звичайно, для легких літаків, він перейшов на швидкість 110 вузлів. Коли новий об'єкт увійшов до радіуса 10 миль, Радар у вертольоті берегової охорони пискнув один раз. Пілот нахилився, вдивляючись в екран. Точкою виявився якийсь маленький вантажний літачок, що прямував уздовж берега на захід, мабуть до Нью-Арку. Хоча траєкторія польоту літака була такою, що він мав пройти на відстані 4 міль від Гуї, цей курс був, скоріш за все, вибраний ненавмисне. Однак пильний пілот берегової охорони все одно продовжував стежити, як мерехтлива цятка повільно, зі швидкістю 110 вузлів, повзла у правому кутку екрана радара. І дійсно, у найближчій точці вона мала опинитися за 4 милі на схід від судна. Як і очікувалося, літак продовжував літіти, не міняючи напряму руху. Тепер він уже прямував геть від них. 4,1 милі, 4,2 десятих милі. Пілот полегшено зітхнув, і тоді сталося вкрай дивна річ. Парасолька запрацювала, вигукнув Дельта-2, піднявши вгору великий палець зі свого сидіння, розташованого на лівому боці штурмового гелікоптера. Бараш, модульований шум та прикриття усе увімкнено і зафіксовано. Отримавши цю інформацію, «Дельта-1» різко накренив машину і вийшов на прямий курс до судна. Цей маневр на екрані радара гої не було видно. «Це однозначно краще, аніж тюки з фольгою», вигукнув «Дельта-2». Його командир погодився. «Глушіння радарів винайшли іще під час Другої світової війни» коли один кмітливий британський авіатор під час бомбових рейдів почав викидати зі свого літака загорнуті фольгу тюки. В результаті радари німців фіксували одразу стільки цілий, що не знали, по якій з них стріляти. Відтоді цю технологію значно удосконалили. Протирадарна система парасолька, встановлена на борту гелікоптера, було одним з найгрізніших засобів ведення електронної війни. Транслюючи в атмосферу над координатами конкретної цілі фоновий шум, Кайова мала змогу фактично позбавити ворожий радар вух, очі та голосу. Кілька секунд тому всі радарні екрани нагої згасли. Це не викликало жодного сумніву. А коли вони второпують, що треба кликати на допомогу, на це просто не буде часу. На кораблі увесь зв'язок здійснюватиметься, на радіо та мікрохвилях телефонної лінії немає. Якщо Кайова підбереться достатньо близько, усі системи зв'язку на судні припинять функціонувати, бо всі сигнали заблокує невидима хмара шумів, транслюваних попереду гелікоптера, які засліплять жертву, наче яскраві автомобільні фари. Повна ізоляція – подумав Дельто-1, вони безпорадні. Їхнім об'єктам вдалося хитро втекти з людовика Мілна, але такого більше не повториться. Вирішивши залишити берег і перебратися на судно, Рейчел, Майкл і Курки зробили не найкращий вибір, і він стане останньою помилкою у їхньому житті. А в білому домі сонний за герні з сів у ліжку, тримаючи в руках телефонну слухавку. Як, зараз, ексам хоче поговорити зі мною просто зараз? Герні примружився і поглянув на годинник біля ліжка сімнадцять хвилин на четверту». Так, пане президент, підтвердив офіцер зв'язку. Він каже, що це дуже терміново. Поки Курк і Таксаві вимірювали вміст цирконію, схилившись над електронним аналізатором, Рейчел пройшла слідом за Толандом до суміжної з лабораторією кімнати. Там Толанд увімкнув і ще один комп'ютер. Вочевидь, океанограф хотів перевірити ще дещо. Поки комп'ютер вмикався і завантажувався, Толн повернувся до Рейчел і розкрив рота. Наче вагався, але промовчив: «Ти щось хотів сказати?» – спитала вона, здивована тим, як сильно її вам було до нього фізично, навіть під час цього небезпечного хаосу. Їй хотілося викинути все це зі свідомості і побути з ним хоча б трохи. «Мушу перед тобою вибачитися», – мовив Толанд із звинуватим виразом обличчя. «За що?» «За те, що сталося на палубі. За акул молотів я просто був заведений». Мені це цікаво, і я інколи забуваю, що багатьом людям океан може здаватися загрозливим та небезпечним. Стоючи лицем до лиця із Майклом, Рейчел раптом відчула себе школяркою, яка зустрічається в дверях дому зі своїм товаришем-однолітком. Та нічого, які проблеми. Щось у глибині душі підказувало їй, що Толондові хочеться її поцілувати. Та минула мить, і Толант сором'язливо відвернувся. Знаю, ти волієш, яка швидше повернутися на берег, тому берімося за роботу. Берімося, поки що, загадково відповіла Рейчел. Поки що, повторив Толанд, сідаючи за комп'ютер. Рейчел зітхнула і стала поруч, убираючи в себе відчуття затишку та комфорту цієї маленької кімнати. Вона побачила, як Толанд перебирає кілька файлів. А що ми збираємося робити? Перевіряємо базу даних стосовно великих видів морських вошей. Хочу знайти щось подібне до того, що ми бачили на скам'янілому відбитку назівського метеорита. І він відкрив пошукову сторінку з великими літерами угорі проект розмаїття. Прокручуючи меню, Толан пояснив Розмаїття. Це постійно поновлюваний показчик океанічних біоданих. Коли морський біолог відкриває новий океанський вид або скам'яніли рештки, він може розтрубити всім про свою знахідку і поділитися нею з усіма охочими, завантаживши її фото і дані до Центрального банку даних. Через те, що дуже багато нової інформації з'являється буквально щотижня, це єдиний спосіб зробити так, щоб дослідження йшли в ногу з часом. Речел спостерігала, як Толант придивляється меню. Отже, ти потім вийдеш на веб-сторінку. Ні, інтернет-штука непевна і часто обманлива. Усі ці дані ми зберігаємо у величезній купі дисків у іншій кімнаті. Щоразу заходячи до порту, ми підключаємося до проєкту розмаїття і поновлюємо свою базу даних новими знахідками. Таким чином ми можемо забезпечувати доступ до найновішої інформації без виходу в інтернет із запізнанням ні більше, ніж один-два місяці. Тонан посміхнувся і почав набирати пошукові слова. Ти, напевно, чула про суперечливий музичний файлообмінний сайт під назвою «Непстер». Речел кивнула. Проект розмаїття серед морських біологів вважається таким собі різновидом Непстера. Тут збираються самотні океанічні біологи, що обмінюються абсолютно хімерними дослідницькими даними. Рейчел розсміялася. Навіть у такій напруженій ситуації Толон демонстрував здатність довгідного гумору, який трохи вгамовував її страхи. Раптом їй спало на думку, що останнім часом вона надто мало раділа і сміялася. «Наша база даних величезна», – продовжив Толанд, «увівши пошукові слова. Понад 10 терабайтів описів та фото. Тут є така інформація, яку ще ніхто і ніколи не бачив, і ніколи і не побачить, просто тому, що океанські види дуже чисельні». Він натиснув «Пошук». Щось подивимось. Хто бачив океанську скам'янілість, схожу на нашого космічного жучка? За кілька секунд екран оновився, видавши чотири групи назв скам'янілих тварин та комах. Толанд клацав на кожній групі і передивлявся фото. Жоден вид і близько не нагадував скам'яніли рештки, знайдені в метеориті з льодовика Мілна. Океанограф насупився. Що ж? Спробуємо по-іншому. Він перебрав з пошукової фрази вираз скам'яніли рештки» і знову натиснув «Пошук». Подивимося серед істот. Може пощастить знайти живого нащадка з приблизними характеристиками метеоритної скам'янівості. Екран знову обновився. І знову Толенс похмурнів. Комп'ютер видав сотні статей, Якусь мить-океанограф посидів мовчки, потираючи підборіддя, вкрите щитиною. Це вже забагато. Треба звузити межі пошуку. Ричел дивилася, як він вийшов на низькосхідне меню з позначкою «Ореал поширення». Список варіантів здавався безконечним. Припливні озера, болота, лагуни, рифи, підводні кряжі, сірчані гейзери – Прокрутивши список, Толанд знайшов варіант, що називався «Екстремальні умови та океанічне западини». «Кмітлива знахідка», – подумала Рейчел. Толант обмежив свій пошук тільки тими видами, які здогадано мешкали поблизу районів, де, згідно з теорією полока, могли утворитися хондри. Сторінка обновилася. Цього разу Толанд посміхнувся. «Прекрасно. Лише...» Три статті. Рейчел примружилася, придивляючись до назви, яка стояла першою в списку. Толонд відкрив статтю. З'явилося фото істоти, схожої на великого краба хвоста, але без хвоста. Не те, пробурмутів він, повертаючись до попередньої сторінки. Рейчел придивилася до наступної назви. «Це не жарт, це справжня назва». Толанд розсміявся. Ні, це просто новий і ще не класифікований вид. У хлопця, що його відкрив, з почуттям гумора усе гаразд. Він пропонує криветка огидна, як офіційну таксономічну назву. Толанд клацнув, щоб розкрити фото. І з'явилася виняткова огидна, схожа на криветку істота з бакенбардами та флуоресцентними вусиками антенами. Цілком доречна назва, зауважив Толанд, але ця істота зовсім не схожа на нашого космічного жука. І з цими словами він повернувся на початкову сторінку. А завершальна пропозиція – це, і він клацнув по третій статті. Відкрилася сторінка, і повністю з'явився текст. Потім завантажилося фото, кольорове і великим планом. Рейчел аж підстрибнула. Господи милосердний, істота, що витріщалася з екрана, змусила її здригнутися. Тлон поволі обібрав повні легені повітря. Ось тобі й маєш. Цього хлопця ми вже десь бачили. Речіл кивнула не в змозі вимовити ані півслова. Істота нагадувала величезну плавучу вошу, і була вона дуже схожа на скам'янілі рештки, знайдені в метеориті. «Є декотрі незначні відмінності», – сказав Толанд, вивівши на екран анатомічні схеми. «Але все одно до біса схоже, особливо якщо зважити на дев'яносто мільйонів років еволюції». «Схоже, точна характеристика», – подумала Рейчел. «Аж надто схожа». Океанограф прочитав на екрані опис. Вважається одним з найдрівніших видів в океані – це глибоководний морський тарган, що живиться падлом і нагадує велику мокрицю. Цей вид завдовжки до двох футів має хітіновий зовнішній скелет, розділений на голову, грудну клітку та живіт. Він має також спарені придатки, вуса і багатофасеткові очі, як у наземних комах. Ця донна істота не має природних ворогів-хижаків і живе в пустельних пелагічних умовах, які раніше вважалися непридатними для життя. Толанд підняв погляд, що й пояснює відсутність інших скам'янілих решток у метеориті. Ричел незмигно споглядала істоту на екрані, збуджена і водночас невпевнена в тому, що це все означає. Уяві собі, продовжував Толан з ентузіазмом в голосі. Щодесь 190 мільйонів років тому виводок оцих вошей накрила глибоководним сувом. У міру того, як багно перетворюється на камінь, рештки перетворювалися на скам'янілості. Водночас морське дно, що постійно рухається, немов гігантський конвейер, несло цих і ближче і ближче до глибоководних западин, до зони високого тиску, де в камені утворюються хондри. Океанограф заговорив швидше, його очі збуджено блищали. А потім частина цієї скам'янілої та збагаченої хондрами кори відламується десь на краю морської розщелини. А це буває досить часто, і космічна знахідка готова. Але якщо НАСА почала речі, але замовкла, якщо все це брехня, то космічне відомство мало знати, що рано чи пізно хтось виявить, що метеоритні скам'янілості аж надто нагадують морських істот, так? Тобто станеться те, що сталося зараз. Толант послав зображення гігантської воші на лазерний принтер. Хто знає? Навіть якщо хтось виступить із заявою, що метеоритні скам'янілості схожі на нинішніх морських вушей, то все одно в їхній фізіології є відмінності, і цей факт лише зміцнює позиції НАСА. Раптом Рейчел усе зрозуміла. Панспермія – життя було занесене на Землю з космосу. Саме так, схожість між космічними організмами та земними – Чудово впишеться у цю теорію. Тому, кажу ще раз, ця морська воша лише зміцнює позиції НАСА. Так, лише справжність метеорита викликає сумнів. Толунд кивнув Якщо метеорит викликає сумніви, уся логічна конструкція рушиться, і морська воша з доброго приятеля НАСА перетворюється на його смертельного ворога. Рейчел мовчки спостерігала, як зображення гігантської істоти виповзала з принтера. Вона намагалася запевнити себе, що все це щира помилка НАСА, але вона знала, що це не так. Люди, які роблять щирі помилки, не йдуть на вбивство. Раптом з лабораторії донісся голос корки. Цього не може бути. Рейчел і Толанд здивовано обернулися. «Треба ще раз виміряти це чортове співвідношення. Це якась маячня!» До кімнати забігла Ксавія з роздруківкою в руках. Її обличчя було бліде, як крейда. «Майку, я навіть не знаю, що сказати», – видушила вона себе натріснутим голосом. «Про співвідношення титану й цирконію». Вона замовкла, прокашлялася, а потім продовжила – Абсолютно очевидно, що НАСА зробила грубу помилку. Це не метеорит, а всього-навсього глибоководна океанська порода. Толант і Рейчел перезирнулися, але нічого не сказали, бо вони і так це знали, і всі підозри та сумніви знову накрили, як висока морська хвиля. Толант і суму в очах кивнув. «Ясно. Дякую тобі, Ксавіє». «Але я не розумію», – наполягала геолог, – «кора – плавлення, розміщення в льодовиковій товщі. Ми все це пояснимо по дорозі на берег», – відповів Толанд. «Ми відлітаємо». Рейчел швидко зібрала папери та докази, які вона тепер мала, а докази були шокуючими і беззаперечними. «Роздруківка результатів сканування», на якій видно шахту, через яку метеорит вводився в Льодовик Мілна. Фотографії морської воші, що нагадувала скам'янілість, виловну НАСА. Стаття доктора Полока про можливість утворення хондр в океані, а також отримані за допомогою мікроаналізатора дані про надзвичайно низький уміст церконію в метеориті. Висновок був невтішним і неспростовним. Шахрайство. Толанд поглянув на сто з паперів в руці у Рейчел і сумно зітхнув. Що ж, Вільям Пікерінг отримав свої докази. Рейчел кивнула, ще раз дивовано спитавши себе, чому шив, не відповів на дзвінок. Толанд підняв слуховку телефону, що стояв поруч, і простягнув Рейчел. «Може, ще раз спробуєш з ним зв'язатися, просто зараз?» «Ні, треба літіти». Краще спробую дозвонитися до нього з вертольота. Для себе Рейчел вже вирішила, що коли їй не вдасться зв'язатися з пікерінгом, то вона накаже береговій охороні відвести їх вертольотом просто до управління військово-космічної розвідки, яке розташувалося лише за 180 міль звідси. Толант повернувся, щоб покласти слухавку, але раптом завмер і здивовано приклав до неї вухо. «Дивно, сигналу немає». «Ти про що?» – стривожно спитала Рейчел. «Дивно кажу», – відповів океанограф. «У лініях прямого супутного зв'язку сигнал ніколи не зникає». «Пане Толанд, до кімнати увірвався пілот вертольота, блідий як крейда». «Що сталося?» – різко спитав океанограф. «Сюди хтось летить?» «Виникла проблема», – пояснив пілот. «Не знаю, чому. Щойно відмовили всі бортові радари та засоби зв'язку. Рейчел запхала папери глибоко в кишеню сорочки. Сідаймо в гелікоптер. Негайно». Серце Габріель не калатало, коли вона перетинала темний офіс сенатора Секстена. Кімната була надзвичайно просторою і елегантною. Обшиті деревом стіни, олійні полотна, персійські килими, крісла зі шкіряною оббивкою і величезний стіл з червоного дерева. Офіс освітлювало лише хімерне неонове світіння екрана комп'ютера. Абріель рушила до столу. Сенатор був майже маніакальним прихильником цифрового офісу. Він відмовлявся від шухлят віддавши перевагу про статті персонального комп'ютера, де завжди можна легко знайти потрібну інформацію. А інформації у своєму комп'ютері сенатор тримав чимало, переведені в цифровий вигляд нотатки зустрічі, відскановані статті, промови, круглі столи. Персональний комп'ютер був для сенатора священною коровою, і для її захисту він завжди тримав свій офіс під замком. Седжвік Секстон навіть відмовлявся підключатися до інтернету, бо боявся, що хакери проникнуть до його електронної скарбнички. І ще рік тому Габріель ні за що б не повірила, що політики здатні на таку дурість, як тримати копії самозвинувачувальних документів у своєму комп'ютері. Але Вашингтон багато чого навчив її. Інформація – це влада. Габріель з Кудовом дізналися, що серед політиків, які приймали сумнівні пожертви у фонд своїх виборчних кампаній, мало поширення практика тримати десь у надійній схованці фактичні докази цих пожертв – листи, банківські документи, квітанції. Ця тактика, спрямована на боротьбу з потенційним шантажем, була відома в столиці під назвою «Сіамське страхування». Воно захищало кандидатів від донорів, які вважали, що їхня щедрість дає право чинити на кандидата неприйнятний політичний тиск. І коли цей донор ставав аж надто вимогливим, політик міг запросто дістати зі схобанки документи і нагадати йому, що закон порушили обидві сторони. Такі докази забезпечували постійну зв'язку політик-спонсор на майбутнє, як сіамські близнюки. Габріель тихенько сіла за стіль сенатора. Глибоко увібравши в легені повітря, вона поглянула на комп'ютер. Якщо сенатор бере хабарі від фонду «Космічний кордон», то докази мають тут бути. На екрані безперервно змінювався калейдоскоп слайдів з видами білого дому та прилеглих ділянок. Цю заставку створила для сенатора одна з його ревних прихильниць, що вирізнялися аж надто розвинутою уявою та творчим мисленням. Під зображеннями плавали гасла «Президент Сполучених Штатів Седжик Секстон», «Наш президент Седжик Секстон» і так далі. Абрель смикнула мишкою, і на екрані з'явилося вікно захищеного входу «Введіть пароль». Так вона і знала, але це не проблема. Минулого тижня вона якось обійшла до офісу, коли сенатор сидів за комп'ютером, вводячи пароль швидким натисканням кількох клавіш. «Це що, пароль?» – спитала вона. Секстон відірвав погляд від екрана. «Що? А я думала, ви приділяєте безпеці більше уваги», – пожартувала Габрель. «Невже ваш пароль складається лише з трьох знаків?» Мені здавалося, що комп'ютерні спеці радили нам вводити принаймні шість. Ці спеці – зелені хлоп'ята. Нехай спробують запам'ятати шість випадкових літер, коли їм вже буде за сорок. До того ж, дверці оснащені сигналізацією, сюди ніхто не зможе проникнути. Габріель, посміхаючись, підійшла до нього. А що, як хтось прослизне сюди, коли ви будете в туалеті? «І почне похопцем перебирати можливі комбінації», – скептично посміхнувся сенатор. «Зазвичай я подовгу засиджуюся в клозеті, але ж не настільки. Б'юся абзаклад на обід у дивіді, що вгадаю ваш пароль за десять секунд». Секстон поглянув на неї з веселим здивуванням. «Обід у девіді сильно вдарить по твоїй кишені, Габріель». «Ви злякалися». І сенатор прийняв виклик, хоча з виразу його обличчя було видно, що йому вже наперед шкода свою асистентку. «Кажеш, за десять секунд він скасував свій пароль і кивнув Габріель, щоб та сіла і спробувала. Ти же знаєш, що в Девиді я замовляю лише сальтим боку, а вона не дешева». Габріель знизила плечима, вмощуючи за стіл. «Все одно вам платити». «Введіть пароль!» – десять секунд, – нагадав Секстон. Габріель не витримала і розсміялася. Їй знадобилося лише дві. Навіть з дверей офісу було видно, що сенатор швидко клацав по клавіатурі тричі своїм вказівним пальцем. Вочевидь, по тій самій клавіші – це необачно. Вона також встигла помітити, де саме на клавіатурі Секстон натиснув клавішу, і це значно обмежило вибір. Знайти потрібно було неважко. Габріель завжди подобалося словосполучення «ССС». Сенатор Седві Секстон. Треба завжди зважати на величезне его політиків. Вона набрала «ССС», і екранна заставка зникла у сенатора а ще лапа відвісла. Це було по тому тижні. І тепер, коли Габріель сиділа за комп'ютером, вона не сумнівалася, що сенатор не мав ані часу, ані бажання поміняти свій пароль. А навіщо? Він же мені начебто довіряє. І вона набрала «ССС». Пароль хибний, доступ заборонено. Габріель шоковано витріщилася на екран. Вочевидь, вона переоцінила довіру сенатора до себе. Атака почалася без попередження. У південно-західній частині неба, низько над водою, з'явився зловісний силует штурмового гелікоптера, наче гігантська оса. Він накинувся нагою. Рейчел миті не сумнівалася, що це таке і чому воно тут. У темряві ночі пролунала черга. То з носа вертушки вирвалася злива куль і вризлася в палубу Гої, прокресливши лінію на кормі. Рейчел пірнула під укриття, але надто пізно. Руку пронизав пекучий біль. Куля чіркнула її, не зачіпивши кістку. Рейчел сильно ударилася об палубу, покотилася і опинилася за прозорою бульбашкою на собою частини батискафа «Тритон». Над судном, оглушливо гуркочучи лопатями, промайнув вертоліт. Шум поволі і перетворився на зловісне шипіння. Машина пронеслася над поверхню океану і, заклавши віраж, почала робити розворот на другий наліт. Рейчел, трясучись від страху на палубі, затиснула руку і обернулася до курки та Толанда. Сховавшись від куль за господарською надбудовою, вони тепер спиналися, похитуючись і з жахом вдивляючись у небо. Рейчел насилу стала навколішки. Здавалося, що раптом весь світ почав рухатися в уповільненому темпі, як у кіно. Скоцюпчившись за носовою частиною батискафа, Рейчел з жахом поглянула на єдиний засоб порятунку – гелікоптер берегової охорони. Ксабія вже сіла в кабіну, несамовито махаючи іншим теж сідати в машину. Рейчел побачила також, як пілот кинувся до кабіни і почав шалена смикати важелі. Лопоті почали обертатися, але якось повільно-повільно, надто повільно, швидше. Рейчел відчула, що вже звелася на ноги, приготувалася бігти, на мить завагавшись, чи встигне перебігти через палубу, поки ворожий гелікоптер не зробить другий захід на ціль. Вона почула, як за докорки та толон теж кинулися за нею до вертольота. Нумо, мерщий. Але тут вона побачила дещо. За сотню ярдів від ніг, спорожничі неба з'явився тонкий, як олівець, скіслий промінь яскраво-червоного світла і за ним шпорив по палубі гої, потім знайшовши собі мішень, зупинився на борту бертольота берегової охорони. Ця картина промайнула в її свідомості буквально за якусь мить. І в ту страшну мить Рейчел здалося, наче всі рухи на палубі розпалися на окремі блоки. От Толант і Корки, вони чим дуж біжать до неї, он вона насамовита махає їм рукою, і чіткий лазерний промінь, що ножем, розпанахує нічну темряву. Надто пізно. Рейчел крутнулася, обернувшись до Толанда і Корки, які щосили бігли до вертольота. А розпростерши руки, вона кинулася їм назустріч, щоб не пустити їх до гелікоптера. Коли вона зіштовхнулася із ними, їй здалося, що на неї налетіла електричка. Вони впали на палубу безладним плетивом рук та ніг. На відстані зблиснув сліпучий білий вогонь. Жахом дивилася Рейчел, як струмінь вихлопних газів пішов слід у слід за лазерним променем, просто до вертольота берегової охорони. Коли ракета Hellfire влучила у вертоліт, той розлетівся на шматки, неначе дитяча іграшка. Над палубою пронеслася гаряча вибухова хвиля, і дощем посипалася палаючі уламки. Охоплений полум'ям скелет вертольота упав назад, на хвіст гойднувся і гепнувся в море, вибухнувши хмарою пари. Рейчел заплющила очі. У неї перехопила подих. Вона чула, як закричав Толанд, як сичали і булькотіли уламки гелікоптера, занурюючись у воду, де їх швидко підхопила сильне течіє і понесла геть від судна. А потім вона відчула, як сильні чоловічі руки намагаються підняти її. Але вона не могла. Загинули пілот і Ксавія. Тепер настала їх черга. Негода на льодовиковому шелфі Мілла вгамувалася, і житло тласферін стало тихо. Але навіть за таких умов директор НАСА Лоуренс Екстром не думав спати. Він провів наодинці кілька годин, ходячи туди-сюди, зазираючи в наповнену водою шахту, і погладжуючи Борозенки на гігантському обвугленому волуні. Нарешті він зважився. І зараз він сидів за відеофоном у пункті зв'язку, вдивляючись у стомлені очі президента Сполучених Штатів. Жак Герні був у халаті. І вигляд мав не дуже радісний. Екстром знав, після того, що він скаже президентові, настрій голови держави не покращиться. Коли Екстром закінчив свою розповідь, у президента було якесь розгублене обличчя, наче він і досі не прокинувся і погано розумів, про що йдеться. «Стривайте», мовив Герні. «Мабуть, зв'язок поганий. Ви тільки-но сказали мені, що НАСА перехопили термінову радіопередачу з координатами метеорита, а потім підлаштувала все так, наче його виявив супутник-сканер». Екстром Сидячи сам один у темному залізному контейнері, страшенно хотів, щоб усе це виявилося жахливим кошмаром, від якого він ось-ось має прокинутися. В його мовчання не дуже влаштовувало президента. «Заради Бога, Ларі, скажіть, що все це неправда!» У році Векстрема пересохло. «Метеорит?» І справді, знайшли, пане президент, і це єдина правда в усій цій історії. Я ж сказав підтвердити мені, що все це неправда. Тиша у вухах Екстрома перетворилася на глухий гуркіт. Потрібно було б йому сказати, дорікнув собі керівник наса. Треба пережити найгірше, а потім стане краще. Пане президент, не з супутникам сканерам. Нищила ваш рейтинг. Коли ми перехопили повідомлення про метеорит у товщі криги, то сприйняли це як шанс відновити позиції в боротьбі за президентське крісло. Герні отетерів. Відновити за рахунок підтасовки, приписування відкриття Насівському супутнику? Супутник швидко мали полагодити, але не до виборів. Ваш рейтинг падав. Сексто несамовито нападав на наса. Тому ви просто з глузду з'їхали, ви мені брехали, Ларі. Надто вже спокусливою здавалася перспектива. Шкода було втрачати таку можливість, і я вирішив нею скористатися. Ми перехопили повідомлення від одного канадця, який пізніше загинув під час снігової бурі. Більше ніхто не знав, що там метеорит. Саме над цим районом проходив супутник сканер. Нас була потрібна перемога. Ми мали координати. Навіщо ви мені розповідаєте тепер це? Ви маєте знати. Ви знаєте, що зробить Секстон з цією інформацією, якщо дізнається. Екстон про це навіть думати боявся. Скаже усьому світові, що НАСА та Білий Дім збрехали американському народу. І знаєте що? Він матиме рацію. Це не ви збрехали, сер, а я. І я подам у відставку. Ларі, ви не розумієте, про що йдеться. Я намагався побудувати своє президентство на правді і шляхетності. Чорт вас забирай. Сьогоднішня ніч минула чудово і чесно, шляхетно. А тепер виявляється, що я збрехав усьому світові. Це не брехня. «А невеличка – неправда. Немає такої речі у світі, як невеличка неправда, Ларі», – кинув президент, закіпаючи від обурення. Екстрему здалося, що й без того малесенька кімната стала ще меншою і почала тиснути на нього. Він мав сказати президентові ще дуже багато, але решта могла почекати до ранку. «Вибачте, що я вас розбудив, сер, мені просто здалося, що ви маєте знати». А на іншому кінці міста Седвік Секстон іще раз приклався до пляшки з коньяком і прокуркував кімнатою. Його роздотування зростало. «Де ж у Біса та Габріель?» А Габріель Еш сиділа в темряві за столом сенатора, похмуро утупившись у комп'ютер. «Пароль хибний». Доступ заборонено. Вона спробувала ще кілька імовірних комбінацій, але жодна не спрацювала. Понеж поравши в офісі в пошуках відімкнених шуклят і можливих зачіпок, Абрель здалася. Вона вже вхотіла повертатися, але раптом зауважила щось дивне, якісь мерехтіння на настільному календареві Секстона. Хтось підкреслив день президентських виборів червоним, білим та блакітним світним фломастером. Звісно, що не сенатор. Габріель підсунула календар ближче до себе. На даті виборів віднівся вигадливий напис «Пресеш». Вочевидь, сповнена надмірного ентузіазму секретарка сенатора забажала вселити в нього додатковий оптимізм і впевненість у своїх силах, аби Секстон мав про цю дату лише позитивні думки – Скорочення пресиш було кодовою назвою, якою користувалися американські секретні служби для позначення першої посади у державі – президент Сполучених Штатів. Якщо все піде добре, в день виборів Секстон стане новим пресеж. Збираючись іти, Габріель повернула календар на місце і підвелася. Раптом вона зупинилася і кинула погляд на екран комп'ютера а потім перевела його на календар, пресаше, і відчула новий приплив надії. Щось у цьому скороченні вразило її. Це був бездоганний пароль, простий і позитивний. Вона швидко набрала це скорочення і, затамувавши подих, оп'ялася поглядом у монітор. Комп'ютер тоненько писнув і знову видав. Пароль хибний, доступ заборонено. Абріль пахнюпалася. Підвившись, вона рушила до вбиральні, щоб повернутися тим самим шляхом, що й прийшла. Коли ж вона вже була посередині кімнати, задзвонив її стільниковий телефон. Вона і так була заведена, і тому аж підскочила від несподіванки. Зупинившись, вона витягла телефон і зиркнула на дорогий непільний годинник роботи майстра Вільяма Журдена. Майже четверта ранку – Габріель знала, що о такій ранній годині може подзвонити лише Секстон. Мабуть, не покоївся, куди ж це вона поділася. Відповісти? Чи нехай і далі дзеленчить? Якщо вона відповість, доведеться брехати. А якщо не відповість, у Секстона з'являться підозри. І вона натиснула на кнопку. «Ало!» «Габріель», – нетерпляче гукнув Секстон, – «чому ти затрималася?» Через меморіал Реузвельта таксі потрапило в дорожній затор, а тепер ми. «Щось не чути, що ти в таксі». «Так, я не в таксі», – відповіла Габріль червоніючи. «Я вирішила заїхати до свого офісу і взяти деякі документи, які можуть мати стосунок до супутника сканера, і я ніяк не можу їх знайти». Слухай но, ну, ворушися. Я хочу призначити на ранок прес-конференцію, і нам треба обговорити деталі. Незабаром буду, відповіла Габріель. На лінії на мить запала тиша. А ти у своєму офісі. Голос сенатора прозвучав якось знічено. Так, і ще десять хвилин, і я поїду до вас. Ще одна пауза. Гаразд, побачимося. Габріль натиснула на кнопку, надто занурена у свої думки, щоб почути, як антикварний годинник виробництва майстра Вільяма Жордена, що стояв за кілька футів від неї, пробив четверту годину ранку своїм характерним потрійним передзвоном. Майкл Толнз догадався, що Рейчел поранена, тільки коли затягнув її в укриття за ботискавом телефоном. З виразу її обличчя він зрозумів, що болю вона не відчуває. Так сяк, всадовивши речіл. Толон крутнувся подивитися, де шкорки. З переляканими очима астрофізик плентався до них через палубу. Треба знайти надійне укриття, подумав Толанд, і ще не повністю усвідомивши увесь жах того, що трапилося. Інстинктивно він. Обнишпорив поглядом палубу. Сходи, що вели на капітанський місток, було видно зусібіч, а сам місток був з прозорого скла. Прекрасна мішень для нападників згори. Іти туди дорівнювало самогубству, а це означало, що у них залишався тільки один напрямок для втечі. На якусь мить океанограф зупинився поглядом на батіскафі. Може, у цьому вдасться врятуватися від куль у воді, та ні, це абсурд. Тритон був розрахований на одну людину, а щоб опустити його лебідкою 30 футів завдовжки крізь люк у воду, знадобиться аж 10 хвилин. До того ж, як слід заряджених батарей та компресорів ботискав нерухомо, бовта матиметься у воді. «Вони повертаються», – вирискнув корки, вказуючи на небо. Тонат навіть не обернувся. Він швидко показав рукою, на сусідню прибудову, де алюмінієві сходи вели на нижні палуби. Корки не треба було заохочувати. Увібравши голову в плеч, він кинувся до отвору і зник під палубою. Толанд міцно вхопив Рейчел за тарію і кинувся слідом за астрофізиком. І якраз вчасно, щойно вони зникли під палубою, над судном знову загуркатів гелікоптер, поливаючи його кулями. Толанд допоміг Рейчел збігти решістими сходами на підвісну платформу внизу. Коли б вони спустилися, він відчув, як усе тіло Рейчел раптом зацепеніло. Толанд крутнувся на п'ятах, злякавшись, чи не влучила в неї рікошетом пуля. Та побачивши її обличчя, Толанд збагнув, що то не куля. Простеживши за її скам'яніним поглядом, він одразу усе зрозумів. Рейчел непоружно стояла на місці. й відмовлялися її слухатися, а погляд зупинився на химерному світі, що відкрився перед нею. Через особливості своєї конструкції Гоя мала не корпус, а радше опори і скидалася на гігантський катамаран. Утікачі зараз стояли на рішиччастому возенькому місточку, що висів над зяючою розщеленою а під ними на відстані 30 футів шалено вирувало море. У цьому місці стояв оглушливий шум, посилюваний відлунням від внутрішніх стінок верхньої частини судна. Страх Рейчел збільшувала ще та обставина, що увімкнені внутрішні ліхтарі кидали зеленкуватий відблиск на воду під її ногами, а у воді віднілися кілька темних примарних силуетів то були гігантські акули-молоти. Вони трималися проти течії, звиваючи свої гнучкі, немов гумові тіла. Раптом у її вухах пролунав голос Толанда. «Рейчел, усе нормально. Дивися лише поперед себе. Я позаду. Одразу ж за тобою». Він обережно простяг заду руки і почав потихеньку розгибати її пальці – що вчепилися у поруччя. Саме тоді Рейчел побачила, як червона краплинка скотилася з її руки і впала у воду крізь рішичісту поверхню. Вона провела крапельку крові поглядом. Рейчел не помітила, як краплинка торкнулася води. Зате побачила, як на це жваво відреагували акули молоти. Вони стрепенулися в унісон, вдарили потужними хвостами, і закрутилися, розпочавши між собою бійки, мов собаки, ляскаючи зубами і розрізаючи плавцями воду. Збільшені чуттєві долі головного мозку. Вони відчувають кров замилю. Дивися просто перед собою, повторив Толант рішуче і заспокійливо. Тепер Рейчел відчула, як він узявся руками за її стегна, потихеньку підштовхуючи вперед, Викинувши з свідомості провалля під ногами, Рейчел пішла по містку. Вгорі знову почулося горка тіння лопити гелікоптера. Корки вже встиг далеко відійти від них по місточку. Охоплений панікою, він погойдувався, немов п'яний. «Іди до найдальшої опори, Корки! Не бійся! Іди!» Тепер Рейчел побачила, куди вони прямували. Попереду віднилося кілька крутих сходів а на рівні води на всю довжину судна тягнулася схожа на поличку палуба. З цієї палуби стерчали кілька невеличких плавучих пірсів, що робило її схожою на мініатюрний яхтовий причал під судном. Велика табличка повідомляла – зона пірнання, плавці можуть виронути на поверхню зненацька, човни мають проходити обережно. Рейчел дуже хотіла сподіватися, що Майкл не змушуватиме їх пірнати у воду. Її страх посилився, коли Майк зупинився перед складськими блоками із січого дроту, що витягнулися вздовж нижньої палуби. Він розчинив двері. Рейчел побачила там плавальні костюми, трубки, ласти, рятувальні жилети і підводні рушниці. Не встигла вона заперечити, як він простягнув руку і схопив ракетницю. «Ходімо!» – і знову вони пішли. А попереду курки вже встиг наполовину спуститися крутими сходами. «Я бачу його!» – скрикнув він майже радісно, долаючи шум, вируючої води. «Що він там побачив?» – подумала Рейчел, дивлячись, як курки побіг по вузенькому місточку. Бо вона тільки і бачила, що акул та океанські хвилі, які хлюпали небезпечно близько біля її ніг. Толанд легенько підштовхнув її уперед, і вона нарешті побачила, чого так зрадів Корки. У дальньому кінці міні-причелу був пришвартований маленький моторний човен. Корки кинувся до нього, а Рейчел отитеріла дивилася на астрофізика. Як? Намагатися... «Перегнати гелікоптер на моторному човні? Там є радіо», – пояснив Толанд, «І якщо ми зможемо заплисти достатньо далеко від зони глушіння, створюваної гелікоптером, то...» Але Рейчел уже не чула, що він казав, бо помітила дещо, від чого її кров захолола у жилах. «Надто пізно», – видушила вона себе натріснутим голосом, простягнувши трімтячу руку. «Нам кінець!» Толланд різко обернувся і побачив, що це дійсно так. У дальньому кінці судна, у проміжок між кораблем та водою, вдивлявся гелікоптер, немов дракон, що зазирає в печеру. На мить Толундові здалося, що зараз машина рвоне просто до них під палубою судна. Але гелікоптер почав трохи повертати у бік, щоб зайняти зручну для стрільби позицію. Толон простежив напрям столів кулемета. Ні. Корки, який скоцювчився біля моторного човна, відв'язуючи його, підвів голову якраз тієї миті, коли гримнули постріли. Корки хитнувся, різко смикнувся, схоже у нього влучила Коля. Несамовитим ривком він перескочив через борт і кинувся на дно човна, рятуючись від обстрілу. Кулемет замовк. Толант побачив, як Курки заповзає далі. Нижня частина його правої ноги закривавилася. Скрутившись під панелью керування, Курки простягнув руку і став вмацати її, аж поки не знайшов ключ. Двигун моторного човна ожив і заривів. За Замить з носу гелікоптера що завис над палубою, з'явився лазерний промінь і почав намацувати моторний човен, щоб вразити його керованою ракетою. Толон зреагував радше інстинктивно, аніж обдумано, і націлив на гелікоптер ту єдину зброю, яку мав. Океанограф натиснув на гачок. Ракетниця в його руці засичала і просто на гелікоптер гайнула сліпуча біла стрічка. Та навіть у тюмить Толан побачив, що запізнився. Ракета ось ось мала вдарити в переднє скло кабіни, а пускова установка печерево машини вже випустила свій спалах світла. Водночас гелікоптер різко взяв угору, ухиляючись від ракети, що на нього мчала. Стережись, завалав Толанд, смикнувши рейділь униз на місток. Ракета збилася з курсу. Мала, не зачіпивши корки, вона пролетіла вздовж Гої та вдарила в основу опори на 30 футів нижче від того рівня, на якому перебували Тонат і Рейчел. Звук вибуху був апокаліптичним. Під ними з'єднявся вир, води та вогню. Шматочки погнутого металу злетіли в повітря. скриготнув метал об метал, то судно... Трохи нахилилося, шукаючи нову точку рівноваги. Коли розбіявся дим, Толанд побачив, що одну з головних опоргої сильно пошкоджено. Потужні течії, шарпали, поплавець, загрожуючи відірвати, спіральні сходи, що вели донизу, схоже висіли на волосинці. Мерщі, завелав Толанд, підштовхуючи рейчел до цих сходів. Нам треба спуститися вниз. Але було запізно. Сходи подалися, тріснули, видірвалися від пошкодженої опори і шубовснули в воду. А над судном Дельта один намацав вимикачі та важелі і нарешті впорався з керуванням. На мить, засліплений ракетою, що на нього летіла, він інстинктивно рбанув машину вгору. І тому ракета не влучила в ціль. Він вилаявся. Завис над носом судна і приготувався знизитися, щоб закінчити роботу. Знищити усіх пасажирів. Наказ контролера був чіткий і зрозумілий. «Чорт забирай, ти диви!» – заволав «Дельта-2» із заднього сидіння, вказуючи у вікно. «Моторний човен». «Дельта-1» крутнувся і побачив з кулями «моторний човен», Крестлайнер, що нісся від гої в передранкову темряву. Керівникові групи належало прийняти рішення. Тримаючи шторвал закривавленими руками, Коркі погнав моторний човен геть, і той жваво застрибав по хвилях, гупуючи днищем об воду. Астрофізик дав повний газ, намагаючись вичувати з суденця максимальну швидкість, і тільки зараз він відчув пекучий, пронизливий біль. Він поглянув униз і побачив, як з його правої ноги струмує пульсуючи кров. І від цієї картини у нього відразу ж запаморочилося в голові. Прихилившись до штурвала, він обернувся, поглянув нагору, сподіваючись, що гелікоптер кинеться на вздогін. Толанд і Рейчел потрапили в пастку на містку, і курки вже не міг до них дістатися. Торст мусив прийняти блискавичне рішення – розділяй і перемагай. Куркі знав, що коли він заманить вертушку достатньо далеко від судна, то, можливо, речі лимайку вдасться вийти на радіозв'язок і покликати на допомогу. Але, поглянувши через плече на освітлений корабель, він сумом побачив, що гелікоптер і доси висить над ним, наче вагаючись. «Нужбо! Виродку! Наздоганяй мене!» Та гелікоптер не став його наздоганяти, натомість він заклав віраш навколо корми судна, вирівнявся і сів на палубу. Ні, охоплений жахом Коркіс а раптом збагнувши, що залишив Рейтел і Толанда на вірну смерть. Зрозумівши, що тепер він має вийти на радіозв'язок, Корки понишпарив по панелі і, знайшовши радіо, клацнув умикачем. А нічого не сталося. Ані тобі світла, ані шуму. Він повернув регулятор гучності на всю. І все одно нічого. Ну, вмикайся, оживай. Відпустивши штурвал, він нахилився і поглянув униз. Від цього руху пекучий біль пронизав йому ногу. Корки зосередив погляд на радіо і очам своїм не повірив. Панель була зарешечена кулями, а шкала радіоприймача розтрощена. Донизу звисали обірвані дроти. Корки ошелешено витріщився небезрадісну картину. «Щастить, як потопельнику!» Корки випростався, хоча і відмовлялися його слухати. «Що може бути гірше?» – подумав астрофізик. «І коли поглянув на судно, то отримав відповідь на своє запитання. На палубу заскочили двоє озброєних військовиків. Потім вертушка піднялася знову, розвернулася і на повній швидкості рвануло б його напрямку. Курки похнюпився. «Розділяй і перемагай!» В очевидці її ночі не лише у нього виникла така думка. Коли Дельта 3 пройшов палубою і наблизився до рішітчастих сходів, що вели донизу, він почув, як десь під ним скрикнула жінка. Він повернувся і кивнув Дельта 2, мовляв, схожу і подивлюся. Його напарник кивнув, залишившись укритті на верхній палубі. Ці двоє могли підтримувати зв'язок через кодований переговірний пристрій. Глушильна система Каййови була сконструйована таким винахідливим чином, що для цього кодованого передавача було залишено спеціальну частоту. Стискаючи в руках тупоносий, короткостволий автомат, Дельта-3 рушив тихцем до сходів, що вели на нижню палубу. Обережно, як і личить на тренованому вбивці, він дюйм за дюймом просувався вперед, тримаючи на поготубі автомат. Похилі сходи, Обмежували видимість, і «Дельта-3» не хилився, щоб краще придивитися. Тепер крик чувся чіткіше і гучніше. Намить зупинившись, він рушив далі. Спустившись наполовину, він зміг побачити перекручений вибухом лабіринт містків і переходів, прикріплених до нижньої частини судна. Крик став іще сильнішим. І нарешті він побачив її. Стоячи посередині попереднього містка, Рейчел вдивлялася вниз у воду і розпачливо гукала Майкла Толанда. Схоже, Толанд упав униз в результаті вибуху. Якщо це так, то завдання Дельта-3 значно полегшувалося. Йому залишалося тільки зробити ще кілька кроків униз, щоб вистрілити майже в це було все одно, що стріляти рибу в акваріумі. Щоправда, на мить він завагався. Рейчел стояла біля розкритої підсобки для устаткування і могла бути озброєною, чи то підводною рушницею, чи то рушницею проти акул. Утім, ні перше, ні друге не могло змагатися з його автоматом. Пересвідчившись, що ситуація повністю під контролем, Дельта-3 підняв автомат, і зробив ще один крок. Тепер Рейчел Секстон було прекрасно видно. Він націлив на неї автомат. І ще один крок. Унизу під сходами почулася якась метушня. Дельта-3 більше здивувався, аніж злякався, коли поглянув униз і побачив, як Майкл Туланд штрикнув якоюсь алюмінієвою палицею йому в ноги. Хоча це і заскочило зненацька Дельта-3, він мало не розсміявся з цієї недології спроби завдати йому шкоди. І цієї миті він відчув, як кінчик палиці торкнувся його п'ятки. Пролунав вибух, і хвиля нестерпно пекучого болю прострила усе його тіло. У праву ногу щось ударило, і її стрімко підкинуло вгору. Втративши рівновагу, Дельта-3 хитнувся і покотився сходами униз. Його автомат заторахтів по металевій решетці і упав на місток. Охоплений болем та люттю, Дельта-3 скрутився, щоб хопитися за праву ступню, але її у нього більше не було. Толон стрімко виріс біля свого ворога, тримаючи в руках палицю, кінець якої і досі димів то був п'ятифутовий вогнепальний пристрій для боротьби з акулами. Алюмінієва палиця на кінці була оснащена дробовиком 12-го калібру, який спрацьовував від контакту з цілью. Він призначався для самозахисту в разі нападу акул. Толон зарядив закаптюжений дробовик новим патроном і притиснув його до кадика нападника невдахи. Той лежав на спині немов паралізований, витріщившись на Толанда очима, сповненими подиву і шаленої люті. Підбігла Рейчел. Вона хотіла підхопити автомат нападника, але той уже перелетів через край і упав у воду. Переговірний пристрій на ремені спецназівця затрескотів, і з нього почувся голос, схожий на голос робота. «Дельта-3! Що сталося? Я чув постріл!» то чоловік навіть не поворахнувся, щоб відповісти. У пристрій знову затріскотіло, і майже одразу почувся інший голос. Він був теж роботоподібним, але відрізнявся тим, що звучав на тлі шуму вертолітного двигуна та лопатій. «Говорить Дельта-1», – сказав пілот. «Переслідую човен. Дельта-3. Прийом. Як справи? Спустилися на нижню палубу. Підтримка потрібна?» Толанд міцніше притиснув дулу дробовика до горла нападника. «Скажи пілоту, щоб він летів геть від того човна. Якщо він об'є мого друга, ти помреш». Скривившись від болю, військовик підніс до рота пристрій. Дивлячись на Толанда, він натиснув кнопку і сказав. «Дельта-3 на зв'язку. У мене все нормально. Знищ той човен». Абріль. Еш...» Повернулася до туалету в офісі Секстона і приготувалася лізти назад. Дзвінок від сенатора залишив у неї почуття тривоги. Шеф явно завагався, коли вона сказала, що перебуває у своєму офісі, наче він якимось чином дізнався, що вона йому бреше. Та хоч би там як, вона не змогла проникнути у комп'ютер Секстона і тепер не знала, що робити далі. Секстон на мене чекає. Коли вона стала на раковину, готуючись підтягнутися, то почула, як щось зі стуком упало на кахляну підлогу. Зиркнувши вниз, Габріель із роздратуванням помітила, що збила запанки сенатора, які він, вочевидь, залишив на краю раковини. Треба все залишити, як було. Зіскучивши вниз, Габріель підняла запонки і поклала їх на раковину. Знову стаючи на раковину, вона ще раз поглянула на запанки. Іншим разом вона проігнорувала їх, але сьогодні монограма на запанках привернула її увагу. Корки Марлінсон більше не тримав кермо моторного човна. Він знав, що той не стиметься в нічну далечінь по прямій лінії, буде він триматися за кермо чи ні, шлях найменшого опору. Горки сидів у кормі моторки, що жваво стрибала хвилями, і намагався оцінити, наскільки сильно пошкоджена нога. Куля увійшла в передню частину литки, ледь не зачіпивши кістку. Вихідного отвору з протилежного боку не було, і тому астрофізик вирішив, що куля, напевне, застрягла десь у нозі. Понишпоривши довкола в пошуках чого-небудь, щоб зупинити кровотечу, він не знайшов нічого підходящого – якісь ласти, дихальна трубка та два рятівні жилети. Аптечки першої допомоги ніде не було. Корки погобцем розкрив маленьку шухлядку і знайшов якісь інструменти – ганчірки, ізоляційну стрічку та інші матеріали для дрібного ремонту. Поглянувши на скривавлену нову, він подумав, чи довго йому плисти, щоб опинитися поза межами території, де скупчилися акули. Чорт, ще дуже довго! Дельта-1 вів гелікоптер низько над океаном, намагаючись видивлятися в темряві човен. Припустивши, що суденце, скоріше за все, чкурнуло на всіх парах до берега, намагаючись відірватися якомога далі від гуї, «Дельта-1» тримав Кайову на цій здогадній траєкторії. Я б мав уже його обігнати за цей час. Зазвичай судно можна було легко вистежити за допомогою радара. Але зараз, коли система глушення поширювала радіоперешкоди на кілька міль поперед вертольота, користуватися власним радаром було неможливо. Вимкнути ж систему глушення він не міг, поки не отримає згоє повідомлення, що там усі мертві. Сьогодні жоден виклик не мусить вийти з цього судна. Секрет цього метеорита помре тут і зараз. Та дельта один мав у розпорядженні і інший засіб знасходження моторного човна. Навіть за умови наявності в цій ділянці океану теплих течій човен запросто можна було б знайти за допомогою тепловізорного приладу, і він увімкнув його. Океан навколо нього був теплий, проте температура вихлопних газів потужного двигуна моторки була на кілька сотень градусів вищою. Уся нога корки заніміла, і ступня, і литка, і стегно. Не придумавши кращого способу, він приклав до рани ганчірку і примотав її кількома шарами клейкою ізоляційної стрічки. З її допомогою він змайстрував для ноги щось на кшталт гіпсу – тугу блискучу оболонку. Кровотеча припинилася, але і руки, і одяг були у крові. Сидячи на дні човна, Корки не припиняв дивуватися, чому гелікоптер і досі його не знайшов. Він вдивлявся в обрі позаду, намагаючись побачити вже ледь помітну гою та гелікоптер, що стрімко наближався. Дивно, ані до того, ні іншого не було видно. Не міг же він заплисти так далеко. У корки раптом з'явилася надія, що він зможе втекти. Можливо, переслідувач загубив його у темряві, а можливо, корки навіть до берега встигне дістатися. І саме тоді він помітив, що піниста хвиля, яку залишав по собі човен, не була прямою. Вона вигиналася плавною кривою лінією. Отже, він мчав не по прямій, а по дузі. Корки спробував подовжити дугу на океанський простір. І враз усе зрозумів. Гоя залишалася ліворуч, навіть це ні менш, ніж півмілі. Коркі охопив жах, він надто пізно усвідомив свою помилку. Без керма моторний човен, безперервно, Вирівнювався вздовж найпотужнішої течії, коловороту води, утворюваного мегалоплюмом. От зараза. теж я рухаюся по замкненому колу. Він повернувся туди, звідки втік. Знаючи, що він і досі перебуває в межах насиченого акулами мегаплюму, Курки пригадав слова Толанда про здатність цих морських тварюк відчувати кров на відстані милі навіть якщо крові лише краплина, і він розпачливо поглянув на свої загляпані кров'ю руки та скривав ногу у ліпкій стрічці. Невдовзі тут буде гелікоптер. Зірвавши з себе, просякнутий кров'ю одяг, голий корки рушив до корми. Знаючи, що коли не наздогнати човен, він обмивався якомога краще у потужній відбівній хвилі, що утворювалася позаду. Вони відчувають навіть одну єдину краплину крові. Корки випростався, усвідомлюючи, що залишається єдиний вихід. Він знав, що тварини мітять територію власною сечею, бо вона видає найсильніший запах з усіх тілесних рідин. Може навіть сильніший за кров, з надією подумав Корки. Шкодуючи, що він випив замало рідини, Корки поставив поранену ногу на борт і спробував помочитися на ізоляційну стрічку. «Ну, давай!» Вентерплячий чекав. «Як тут сходиш до вітру, коли за тобою жениться гелікоптер?» Нарешті йому це вдалося. Корки помочився на всю ногу, а залишком сечі промочив ганчірку і витер нею все тіло. «Як приємно! Чорт забирай!» Раптом з темного неба Скісний червоний промір лазера пронизав темряву, немов велетенський, ніж гілюятини. На малій висоті швидко з'явився гелікоптер, пілот якого, бочевидь, був збитий з пантелику, замкнутою траєкторією руху моторного човна, що повертався знову до Гої. Швидко, натягнувши рятевний жилет, курки рушив на корму моторки». А на днищі, за якихось п'ять футів від того місця, де стояв курки, з'явилася яскрава червона цятка. Час. Толент на Бартугої не бачив, як його моторний човен вибухнув полум'ям і понісся, обертаючись у повітрі немов фейерверк, охоплений вогнем і димом. Але він почув вибух. Зазвичай такій годині в західному крилі Білого дому було тихо, але поява там президента в халаті та капцях швидко підняла радників з імпровізованих ліжок і повитягувала черговий персонал з кімнат відпочинку. «Я не можу знайти її, пане президент», – повідомив молодий помічник, поспішаючи за главою держави до овального кабінету. «Я скрізь її шукав, але міст не відповідає на дзвінки. Президент здивовано поглянув на нього. А ви дивилися? Вона залишила будинок, сер, заявив іще один помічник, кваплячись до них. Позначку в журналі зроблено приблизно годину тому. Ваша радниця найпевніше, поїхала до управління військово-космічної розвідки. Одна з телефоністок каже, що містень сьогодні увечері мала розмову. «З Вільямом Пікерінгом!» «З Пікерінгом?» – ошелешено перепитав президент. «Та вони терпіти не можуть одне одного. А ви йому телефонували?» Він також не відповідає, сер. Комутатор управління військово-космічної розвідки не може вийти з ним на зв'язок. Каже, що телефон Пікерінга навіть не дзвонить, наче він зник. Герні кілька секунд простояв непорушно, мовчки дивлячись на своїх помічників. А потім пішов до бару і налив собі бурбону. Коли він підніс шкалик до губ, у кімнату вбіг агент спецслужби. «Пане президент, я не хотів вас будити, але ви мусите знати про те, що сьогодні вночі на меморіалі Рузвельта вибухнула бомба, закладена в автомобіль». «Що? Герня ледь не випустив шкалик. Коли?» годину тому, і ФБР щує